Capitolul 10. Pedeapsa De afară se aude un zgomot de voci, apoi se iscă îmbulzeală la ușă. Și iată că năvălește înăuntru un bătrân cu părul vălvoi și cu o figură luminoasă, dar sfâșietor de tristă. E tot numai zdrențe, e unul din acei apărători ai poporului, luptător cu cuvântul numiți profeți în Egipt și care străbăteau drumurile țării în lung și în lat spre a îndruma oamenii pe calea cinstei, cât și spre a cere dreptate de la cei mari pentru cei obișduiți. Ei erau singurii care cutezau pe acele vremuri să înfrunte pe mai marii lumii. Bătrânul pășește în fața faraonului și fără să se posterneze așa cum erau toți siliți pe atunci, după obicei, ci salutându-l doar cu o înclinare a capului, el îi grește cu voce aspră la început, apoi mai stinsă, mai îmblânzită, pentru ca la sfârșit glasul lui să se înalțe din nou, crescând din ce în ce asemenea bubuitului tunetului. Faraon Faraon, ascultă glasul poporului, ascultă cuvântul unui om drept. Tu ești omul de încredere al zeilor pe acest pământ. Tu hotărăști soarta noastră a tuturor. Tu ții în puterea ta și firul zilelor noastre și cumpăna dreptății. Dar ascultă și ruga noastră a celor umili. Lipsiți poate de luminile de care te bucur tu, dar sângerându-ne inima pentru gloria ta. Căci poporul te iubește, Faraon, și de la tine așteaptă milă și îndurare și izbăvire. Secetă și sărăcie cumplită bântuie țara, căci Nilul, părintele zeilor, și-a întors fața de la noi. De ani de zile și-a retras apele lui binefăcătoare spre a ne dovedi mânia zeilor atotputernici. De ani de zile n-au mai căzut ploi asupra pământului nostru. Faraonul liniștit, după ce-și descărcase mânia asupra șefului scribilor, râde cu dispreț și binevoiește a -i răspunde. Ei aș. ce știi tu, dobitoc bătrân? Vinoți în fire! Cui vorbești tu astfel, plin de obrăznicie, nebunule? Crezi poate că știi mai multe decât mine, fiul lui Amon Ra? Ha, ha, ha! mie îmi vorbești astfel? Da, ție-ți vorbesc, faraon, și nu sunt nebun. Ești fiul zeului zeilor. Dar nu zeul luminei Ra e acum cu tine, nu. Cisit, duhul întunericului. El ți-a furat înțelepciunea, îndemnându-te la rele. Contenește cu fără de legile, faraon." Ești puternic și atot-săpânitor, cu atât mai mult nu trebuie să nedreptățești pe cei nevinovați. Gem închisorile de miile de o pe nedrept de tine. Cruță-i măcar pe copii, nu lăsa să fie schimgiți nevinovații, nu o la moarte pe cei mai buni dintre fii Egiptului. Trufie, cruzime și deșertăciune necuprinsă, atâta mai rămas în ființa ta. Setea asta de sângeata ta, Iesem că sit te-a încătușat și pe tine în ghearele lui. vai ție, faraon, vai ție! Plâng de milata faraon, căci zile cumplite vei trăi. Faraonul râde disprețuitor. Câine slab la minte, ha, ha, ha, ha, prostimea gloata, vă spune profeți, ha, ha, ha, dar eu vă spun nătânci. Vreți binele poporului? Voi, niște zdrânțăroși, niște nevolnici? Râzi tu, dar nu mai e mult până la pedeapsă, îl niște bătrânul profet. Faraon îți spun, contenește cu fără de legile, fii părinte acestui neam, precum se cuvine să fii și nu călăul lui necruțător. Fieți milă de poporul sărman asuprit și fără apărare." dar faraonul nu mai poate răbda cele ce aude, furia îl neacă, se răstește. Încetează cu văcările și cu dojenile, bătrân fără minte. Cum de îndrăznești tu să privești în față pe fiul zeilor? Ba, mai cutezi încă să mă și înfrunți. Pentru această nelegiuire, eu te pot condamna la moarte, pe loc! Profetul însă nu se înspăimântă și îl ceartă mânios amenințându-l. Faraon, așadar, nu vrei să asculți de vorbele mele? Am venit aici, mânat de suferințele fără de număr ale celor mulți, ale celor obișduiți, ale celor sărmani. Nu vrei să asculți glasul dreptății și al cinstei? Te vei căi marnic. Pentru purtarea ta nelegiuită, a ta și a lor tăi, vei fi aspru pedepsit. Tu și urmașii urmașilor tăi, faraon, vei vedea, vei vedea. În curând, urgine mai pomenite se vor arbate asupra Egipetului. Pământul nu va mai putea fi cultivat, căci molime grozave se vor abate asupra țării noastre, lovind în toți fără cruțare și fără alegere, secerând vieți cu miile dintre cei sărmani mai cu seamă. Și nu va mai avea cine munci pământul pentru voi, cei puternici, și nu veți mai avea cui porunci. Dușmanii din țările învecinate stau la pândă, sângata pregătiți. Războia aprice se vor risca, vecini prădători vor năvăli în Egipetul nostru bogat și fluviul va fi roșu de sânge. Și toți vor trebui să bea din el, căci le va fi sete de apă și apă nu vor afla. Sălbaticii deșertului se vor folosi de slăbiciunea noastră pentru a năvăli pe bogatul nostru pământ negru pe care îl râvnesc cu lăcomie de atâta amar de vreme. Vor face din femeile lor prințese împodobite cu aur și pietre prețioase, iar prințesele noastre abia de vor avea ce mânca, nevoite vor fi ele să cerșască. Vor plânge până și necuvântătoarele de soarta nefericită a acestei țări, vor plânge și pietrele, dar totul va fi în zadar, căci atunci va fi prea târziu. Pocăiește-te, îmblânzește-ți mânia, faraon, te crezi puternic, oh, faraon, și te încrezi în lingușirile marelui preot, dar va veni vremea când urmașii tăi vor fi izgoniți de petron, de urmașii lor, mai adăugă profetul cu glas înfricoșător arătând cu mâna spre marele preot. Țara noastră va fi împărțită de dușmanii hrăpăreți și necruțători. Și deodată ca un blestem țâșnesc vorbele din gura bătrânului înțelept. Gloria faraonilor va apune pentru deapururi și niciodată ea nu va mai reînvia. Vai vouă! Blestem greu apasă asupra noastră. Iar gloria voastră de azi, după trecere de milenii, va părea urmașilor doar un basm bun de a adormit copiii. Niciodată nu se va cunoaște adevărata strălucire a egipetului nostru de azi, căci nimeni nu va voi să creadă în ea. Gemu bătrânul și lacrimi grele îi brăzdau ochii slabi. Oh, vai ție, faraon, cutremurați-vă, voi curteni, cutremurați-vă, căci iată, pedepsa e aproape, vai vo, vai nouă tuturora. Nelegiuirile voastre au umplut paharul răbdării. Blânda Osiris și Ra își vor întoarce fața de la bietul nostru egipet pentru totdeauna. Vai nouă tuturora! Egipetul se va prăbuși în prăpastia uitării și a necunoașterii. Iată pedeapsa înfricoșătoare ce vă așteaptă, jur că spun adevărul! Își încheie bătrânul într-un hoho de plâns vorbele. Faraonul scos din fire peste măsură de furios din cauza înjosirii îndurate în fața întregii curți, aruncă cu ură o lance în pieptul bătrânului răgnind. Piei, cobe nerușinată, vierme netrebnic! așa. Ochii faraonului aruncă fulgere de mânie, iar fața i s-a schimonosit de ură. Sărmanul o sândit, se clatină cu lanț în piept, mai găsind totuși destulă putere să strige: Te blestem! Blestem! Blestem! zvârcolindu se pe jos în chinuri groaznice, bătrânul moare, gemând înfricoșător. Faraonul poruncește cu glas de tunet: Scoateți afară stârvul ticolosului acestuia! dar iată că mai curând decât s-ar fi putut aștepta cineva pedeapsa era aproape șeful gărzilor intră înspăimântat câfâind decât de câte iute alergase el vine să-i aducă o veste cu tremurătoare faraonului vorbește cu glas drobit de durere oh slăvite s-a întâmplat o mare nenorocire fiul vostru prințul Sadni, cel prea iubit a pierit faraonul nu-și poate crede urechilor ostașul povestește zgudui de plâns prințul Sadni se plimba pe malul fluviului și deodată un crocodil uriaș s-a repezit asupra lui și cât ai clipi l-a înghițit Hohotele de plâns îi neacă glasul. Ostașul se trântește cu fața la pământ, posternându-se în fața faraonului. Toți cei de față sunt îngroziți, izbucnesc în tânguir și îl jelesc pe prințul Satni. Prințul nostru bun și mult iubit a pierit, vai nouă, vai nouă! Chiar și faraonul cel nemilos își acoperă fața și cu vocea îndurerată de pierderea singurului său fiu moștenitor strigă. Nenorocire mie! Iată, pedepsa și început! Mioara și Sispo au părăsit în grabă palatul, o iau la fugă și nu se opresc decât departe la o răspântie unde se așează pe o piatră ca să se odihnească. Abia își pot reveni din uimirea amestecată cu groază față de crimele săvârșite de crudul faraon. Mioara îi împărtășește lui Sispo gândurile ei. Măreț era Egiptul, dragul meu Sispo, dar vai cât de crud și neomenos era faraonul lor și câtă întunecime pe capul bieților oameni e de neînchipuit câte lucruri de se învățau pe de rost. Bietul prinț Sadni, bieții școlari din acea vreme și ce mare mincinos, ce șarlatan era marele preot, lăudându-se că știe vrăji care să-l apere pe prințul Sadni. Și alături de atâta imensă bogăția aia, auzi ce spunea bătrânul, poporul zecea în cruntă mizerie. Ai vrut să vezi acele vremuri de acum 5.000 de ani, îi răspunse Sispo. L-ai văzut în toată strălucirea, dar și în neagra lor nimicnicie. De ce oare Sispo atâtea și atâtea lucruri interesante din vechiul Egipt, ca de exemplu secretul îmbălsămării mumiilor, au rămas nedescoperite chiar și până azi, ei Mioara? Ești prea mică pentru a pricepe toate acestea, o întrerupse Sispo. Eu nu sunt cu tine aici ca să stăm la taifas, ci numai ca să te întovăreșesc în călătoriile tale. Ai vrut să te plimbi în diferite epoci ale omenirii. Talismanul de safir are această putere. Ai vrut să vezi Egiptul. L-ai văzut și acum nu pierde vremea. Nu ai decât să spui ce altă epocă dorești să vezi și pe loc o vei... Vedea aievea. Grăbește-te, timpul trece și e păcat să-l pierzi zadarnic cu întrebări la care eu nu-ți pot răspunde. Când vei crește mare, vei afla cu mult mai multe. Ai dreptate, Sispor, recunosc cu Mioara. Și acum, pentru că am dreptul să aleg, aș dori mult să văd în țara noastră cum era viața oamenilor, obiceiurile din vremea de strălucire și bogăția lui Ștefan cel Mare, slăvitul domn al Moldovei, care mie îmi este cel mai drag dintre toți domnii români. Abia a rostit Mioara dorința de a retrăi epoca lui Ștefan cel Mare, Că iată, se și făcu întuneric și aceleași tunete se auziră bubuind. Și din nou Mioara și Sispo pluteau în văzduh. Vai ce iute, zburăm Sispo, țipă Mioara. Îmi vine amețeală. Nu-ți fie frică, o încurajă Sispo. s a mai spus cât timp ești cu mine, nimic rău nu ți se poate întâmpla. Și zburau zburau ca gândul peste milenii. Dar iată că de la un timp început să se lumineze încetul cu încetul și Mioara și Sispo se pomeniră în fața unui palat domnesc cu scări mari de piatră.